انا غير راضي چې دا څنګه دي اه بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثاني في اقسام التشبيه ويذم بحث اقسام التشبيه کې دي ينقسم التشبيه باعتی طرفه لاربه اقسام تشبیہ تقسیمی کی پہتبار د طرفانو سره سلور و قسمونو دا تشبیہ موفردن به مفردن یو تشبیہ د مفرد په مفرد سره لک هاذا شے کلمس کی پر رائحا دا شے چه د مثلا څه چه دی نو دا حضرت خولیه ته اشاره وک عرق سیدنا صلی الله علیه وسلم کل مسکه ولد سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم چې دا په شاندام مسکو د پر پیرایها نو دا عرق مفرد ده مسکم مسکم مفرد ده نو دا تشبیه د مفرد د سره شو وَتَشْبِيْهُ تشبيه دا مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ او دَ مُرَكَّبٍ دَ مُرَكَّبٍ سَرَا بِأَنْ يَكُونَ فَدَيشَانْ فَرَتِبِي كُلُّ كل من وَالْمُشَبَّى بِهِ هئةٌ حاصلةٌ من عدة عمورٍ چه مشبه ومشبه بهی دا حاصلی دا يوسو عمورنا لك دا قول دا بشار که انمسارا نقفو قرعوسنا واسیافنا لیلون تحاوی کواکبو دا شیر دا دی اول لفزی ترجمه دا مشبه مشبه بیز داک که انمسارا نقی طبو دا الوطل دا گرد دا فاقر او سنا زمان دا سرون و پاسا واسیا پا ناو د دا توره لیلون شپا دا تحاوی چرا پرو جی کوا کی بحوست توره دا غی اه اصونه دی او گرده جوڑ کرده دی. او اگرد سر طور تم دی و تم دی او پا غی که دا توره چکم دی دا او و برا دا توره خکاتاو بارا کیگی نو طوری چې دینو نو بارا کیگی داسه دولی دیگه نا او دولی که تیاره دا او تیاره چې کم دینو اگه که او طوری چه چما کوی داسه و داسه کیگی ا و السلام څنګه <سلام> خیر دی <دے>, طبيت څنګه <دے>. دی خا بس ما به زما <وزبا> ټلیفون کوم اخو ملمانه را لغیلک مصروف کوم ا سې <سعش> سې <سعش> ا <سعش> اها بازار ننق فرخه رکوس ناو اس ګورا دا ګردو واده ګرد ته تور او پکې توري دي دا توري ښکته او برکی نو ته وې اس پد او پشپکه دا استوري ښکته او برکی نود کې یووه دوړه ده بلله توه ده بل, بل حاکت ته تورې دی درې دریشيته شو بل ان اول یو ګ دی دومه توه ده درېمه حرکات ته تورې دی سلووررم دا ګټ چې دی دا د سرونو بره نودخوا خو بل طربط ته یوه شپ ده یوه توري دي, دا دا دي, دي بل د سستوررو حاکات دی او د حرکت بل بره طرفته دی نو تشپې د د تشپې د شپې دا د ګټ سره ده او تشپ د تورې دا د ستوررو سره ده او تشببی د حرکت د د تورو د حاکتتهستوررو سره ده او دا تشببی د ګ د سر نبره دام د شپ چېده د سر نبره چن ک داسمان د ته په را ځنو دا تشببی پهې طرریخبان دی نو د تطشبی د مرکب د تشافر شوه یعنی یو طرف تم غن شي زونه ملحوظ دی په تشبی کې او بل طرف تم غن شي زونه ملحوظ دی په تشبی کې د ته وې تشبی د مرکبه علاکپشې کپې نشي لکه یو طرف ته رغره دا, دا مشکات نو دغه کوم اصل مسلو نوري هې دی د نور نامرات چې دی نو دا ایمان دی هدایت دی او د او مشکات نامرات تشب مشکات د س سره د سې سره ده او تشببی ده دغه د مثبات قلب سره ده که نه او تشببی د جااج دی خلاص سره ده نو دا دا اوس تشببی ده چې دا ټول مرقبب را ټول کنو نو مرکبه او ده دیتا تشبیه تمثیلی موئی یعنی دیکی اصل کې مقصود تشبیه ده ات ده ات سره ده گلو سی یو ات را تول کی کانا او ده اغیه ات تشبیه بیا ده ات سرور کی نو دیتا تشبیه ده مرکب ده مرکب شد او یو داره چې ادزاد د عدزاو تشببي د عدزا او سره وررکېګوره دا دی ک لسیالو کوي یو دا چې د ګو سیزونو نه باسی او د ات تشب ده ات سره وررکې او یو داه چې ګسی او د ار یو سی تشببي بل بلسی سرهوررکې نو دا په قیت کې تشببي د مفرت د دا څه په یو کاره لکه کمنګ دا مسار تشبیہ د دغه نقه تشبیہ د شپسر ورکو او بیا دا دغه د واصیا پنا تشبیہ د کواکې بوسر ورکو نو دا تشبیہ مرک دغه مو پرد مو پرتصره دا کومنګ دګار د او د تورو او دین د حرکت نا یو شکل <سؤال> اصل <سؤال> کو او تشبیہ دا شکل دا شکل سرا ورکو نو دا تشبیہ مرکب دا مرکب سرا۔ تاس پر خبرہ پیچھے کپینش اے او ہے اتے ہے اتے۔ سیدا گنو سیزونو نہ شو او بل طرف تبلیو ہے اتہ گنو سیزونو نہ جوڑشو۔ او تا بیا د دی ہے ات تشبیہ اگے ہے ات سرا ورکا۔ نو دیتہ تشبیہ تمثیلی وی او تشببی د مرقبب د مرقبب سره وویلې او کتب بیا ګډې زونه دي او ار یو تشببی بیا د جدا جوده سره و چې دی د د مشااف شوې د نو دی ته بیا تشبي د مفرد د مفرت سره پین شو په خبره کنا نه په په نه هو دی چې دی شب به حتل غبارې دا تشبیه ورکلا دا حیعت دا گرد وفیه سیوپو او چې پدی که توری بی مستر بطن به حیعت اللیلی پا حیعت تشبیه وفیه الكواکبو پدی که ستوری تتساقه تر اپرو دی من جهات مختلفتن دا جهات مختلفونا اوه اجیبادارا چی دا سالی نو بشار ابن برد دا پدوال شتر گرندو و دا سی تشبیهات ورکلی چی و روخ ساره مغشان تنسی ورکو و ده پتوار ستر گروندو و چې شعر بیوی کنه و ده پتون بیوال داشه او و داشه تک تک تک تک تک تک تک بیای پا ده غاق لاز که خونه واز به ویسته و ده اگه نرسته و بیا پتا پا ورخوشی شده و نه رو بسی و و داشه ویسی دینداری دا دیره نوه والله والله و تشبیح و مفرد مرکبین و تشبیح ده مفرد ده کا تشببي شقیقي بهات علاې یا قوتن من صورتورتنالارې ما من زبر جدي دا د یو شیر تهشارهک خو نپېم ت راړې ول نه دي کاافزنو قسانو ن کنا داې وي وقع محمر شقیق داته سوبه او ته س ده عاعلا یا قوتن نوشر اعلام و یا قوت اذا تصوّبا و تصعّدا اعلام و یا قوت نُسرنا علار ماح من زبر جدی دا یو گل دیخ او دا گل دا سور دی نو گل سوری خود دا دنڈی چی دا سی اس نئی دا غی گل شقیق وی نو د تشبیه ورکلی دا د شقیق دا آغا جندو سرا چه دا آغا پسر یاقود لگیده دی او آجندی چی نو دا د نیزه دا پاسی او آنیزه دا شنو زبرجدو نجوری زبرجد یو کانه دی یاقود بل کانه دی زبرجد شین کانه دی اختانوات زمرود وی او یاقوت سر کانه ده یاقوت و مرجان نو دا دا یاقوت نا دا سر یاقوت نا جندا جو دا خیالی دا او د زمرود و نیزا جو شنا او دا غیر دا سر د پاس بیا خیال کې جندا و او د دې دوار تشبيه بیا د دې اته حاصله تشبيه دا حاصل شقیق دا ګل سراواکړه نو د شقیق ګل مفرد او و او دی او د یاقوت جندا چې په نيزه د زمردو د پاسه او لګي دا ټول ازاخي علي ذرا دمکړې دی غینه یو هي ات جوړ کړې دی او تشبيه دا هي اته چا چا سراواکړه ده د مفرط سراواکړه ده واقع ا محمر را شقیقې دا ته سو به اوته د ناممو یا قووتتن نو ده نه ده ما ح من دبرګدي دا ش د دا به تاته ک خیر ده شي تش مقب به مفردن تپ مفرد دمرقبب د مفرت سره چې یومرقبب شرهوالی او ده ت شپ د لکه امیر صاحب یو نوی حیوان راسته نو ماځیګر داسې پچکر لرو ناظد العزيزو اسد په پښه شاشه ترغوانو لکه تاول له غله زه شه <laughs> دیږي د چې دې داسې د سینګاړې توره سې سی ده کنه نو آلته کې ګولونه وو نور په داسې لګېده او پدې شرشم پسېړو ګلو نو چې د انور لکې دې ماځي ګرتم او تو ته دا څه نو ته زه دا پدې باندې شپداو د سپو مه رنگ ور نو دا دغه چې امیر چې دا منظرولې په خر سورو نو څه سفر له ما زور کړې وو ستيغه منظر تو کتن نو هین کې راغې سکه هین کې راغې نو چې هین کې راغې نو ټپه شوو کل د میدارته کله په دی سروی سوور شو اکثر تاپ کوئ نو دییم په کې تاپه شو یا ساح به یا ا ساتی او ت یا نظره نظر کو زره کې کرلو لوتهیا او جو هل ار دی ک په ته سووررو وې به تاسوواه دا خطاب دوه کسو ته معلوم دی تکن کړه نو ترایا تاسو دواله بوینه وجوه ال ارض مخونه د ادمه کیفت تصورو چې سنگا دبه شکل پیش کړي یا مرګولوک جوړو غوړی او د ادمه نظاره وکړي چې د ادمه سنگا نظاره ور کوي ترایا نهارم مشمسن قدصاب ها زہر ال ربا انما هو مقمرو سریا تاسواله به وې نهرن ووز د موش چنوور والله ده قدشابه دا وګډ شوي د زههر روبه د اوچمک کې د ګلونو سره پهکهما انما هو ته به چې دا شپ می واله ده نو شپ می واله شپه ده او دا مشببه چې کمم ده مشببه چې رواز نور دا ده په د کووننو سره ګټه دا دا د ګړو سیزونونه دی او ات جوړ دی او د هغې تشببي د شپې سره ورکی په ان نه هوشب به د تشببي ورکی دا هي ته نهار مش د ات ته روځې چې نوور والی الله خته ل تت اظهار ربات چې ګټ دی دا سره رنګ دګلونو د اوچژمکو تشبیح ورکل دا باللال المقمر دا غشبه مقمر سران وين قسمو باتباري طرفين ايضا او دا تشبیح چکم دا نو دا تقسيمي گی الان ملفوفين بمفروقين ملفوف و مفروق تا ملفوف چکم دي او مفروق اغا تاریب دا دا کی ملفوف دي تاوي ايو تا بمشب بحینه چې را وړی شي دوه او اک سره یا زیات سموممهبل مشببه بیا او بیا مشببه به را وړي شي اول دوه یا زیات مشببه را وړی او بیا ور پسې مشببه به را وړی که نه قلوبترتتهوا یا ب ل دا وکرېحل او ناب ولشهلبالې امیر صب چکم کم دینو یو بعض هم سااتلی نو دی دغ خپل بعض سیبت کوي چې دما دا بعض دیېر زیاتکار کوي وي که نه قلو بې ته به و چې د مغانان و لونه رد بن لامد وابن اوچ ل دا وکرې حه دي د جانې سره ال او دي وله شپل بالی و زړې قجرې دد دا زلوونه چې دي کا نه قلو بهې کې زلونه د مارغانانو رابان چې او چې لامې واې و به سره اوچ چې واري ل دا وکرې پهخوا د جاې د دی کې دا او نابدي او دا حشهېبالې دي لکه پوه شو دا پاس دوه ډېرکار کوي چې دد د جال خواه تا ورشه نو دا مرغو دا الونه پراته دی نو ست تازه دی او سوچ سو دی نو دا اوچ چی دی نو دا لکه دا غزلو کجورو پشانخ کاری او دا لامده چی دی نو دا دا سرو مرخانو پشانخ کاری مرخانه مولی دلی دی دا بیر پشانتی بی وی سره وڑه وڑه نو دا غزل چی کل تازه بی نو دا او ناب د مخان پهشانې ي ل دا د دا ووره سو ل دا وکرېحل او ناب دره تر تشبید عناب سرور او ناب سره او د یاابس تشبي چا سره ورکې ده دا حشف بالې تیک د که نه د زړو کجرور فَإِنَّهُ بهر راطبب طریه من قلوبهتیې د تشبي وررکړیاتهزهو کجرو بلو او ن به د او ناب سره ولیا ب سلا تیقې منه ب تمر را ديول مفرکوو او یو تا ب مشب بهندوه مشببهند به او مفروک دی ته وایي یو مشبه راړی kwaې سره مشبه به راړی پهېطر کې سره چې رای هغې ته م پرو کوئ لکه ن مکنوللو جو د نرو وا رابلکوفی خوون امیل تهمونږ چې ته چې دا چا په شقپ د هغې سر تشباتور کوول شبلې ن مکن د هغې د خوا نه چې کمزی م نګوره د مشکه تشبی د چا سره ورک دا د د هغې نوم بهنالی تشب چا سره ورکه د مشکو سره تیک ده اولو جوه د نانرو او د هغې مکوونه مبارک جمع د تاظیم د پاره را وړه ده نه او د هغې مخونه د سه په شان دي دا شپ په شان خایسته دي واراپ له کوپې او د هغې د ګوتو سرونه چې دي غن غ پښاند ګلې غندم دی ګړې غندم سور نو دا دی نو د دې د ګوت د سرونه نکری دی په پوری کې دی نو دا سره دی پښاند سر د س دغه ده څه د غندم ګلو ها وانت عدد المشباه دون المشباه به سمیا تشبيه التسبيه کما شباه متعدد و مشباه به یوي لديت تشبیح تسوية وي صدق الحبیب وحالي صدق الحبیب وحالي كلاهو ما كالليالي دا, دا ملگيري ظل په او زماح حال دا دوالك يوزه که ندا پشان دا تورش په دي زماح حال دا تدين سياده او دا اغزل په تور دي دادوالا چرا جمع کی لکی اللہو ما کل لیالی و انتا عدد المشبہ بھی دون المشبہ کو مشبہ بھی چی دے متعدد ہے که مشبہ نو دیتا سوے لے کی تشبیح الجمع وطوئی کانما یبسی معنلو لئمون ددن او بردن واقاہی دا په مقامات شریف کرا غلی دا یو سریدی دی وې زما محبوب خاندی الکه د سنه خاندی و یعن لؤلؤ اند مرغله ر نه خاندی او بردن یا کاله نخ کاله خاندی او قاحی یاد کولی بابونه ابونا نه خاندی نو ګوره خاندی دا غخلینا ته مشتمله په غخونو ده خدای غخونو تشبیه دی یو د مرغله ر سره ورک ویننا وې دا د غخونو ده کله په شانتی نو به کله سره ته و نه نه نا بابونه چې اه گول بابونه تا نکه دا سک دا غاخونه پشانده سپینه پانه تاوی او منسکی تک سوری نا دا, دا دا دا خلو مبارکه لکه دا گول بابونه پشانده ده تا پیر سپین غاخونه او منسکی تا کسره جبه او تیک شو نو دا مشبه چه دی دا یو دی چه غاخو دی او مشبه به هیچی دی ماغا دریسی دا دی پی کنه وينقسم بتبار وجه الشبه الى تمثيل وغير تمثيل فتمثيله ما كان وجه الشبه منتزعا من متعددي چواد الشبه ده گنو سجون نواغشتيش كتشبيه السريا بعنقود العنب المنور ايه سريا ستوري دي ستوري चमكي دي نتويا دا سريا ستوري دي دا وخت تیار ده انګورو غونچکا ده دا, دا تیار ده انګورو نو ګورا د انګورو غونچکا اغم شکرونه گول گول او د رنگه سپینی او د استورم درنګا سپیندی او ګول ګول او بل انګورم یوځه یو زیډه میوځه یو زیری مزردي ګڼه دا غنه یو هه ات جوړ ده تشبیه ده هاته د هيات سراو وغير تمثيل مالي فكذلك او تمثيل جي نهي ناغدا ته گن سجن ملحوظ نهي کہ تشبيه النجم بالدرهم لکتے دفتر کو پسند روپے دے وینقسم بہا دے اعتبار ایزن الا مفصل و مجمل فالاول ما ذکر تی وجو شبے فكما تشبیہ چوجہ د شبی ذکری اغه تا مفصل وے او چوجہ د شبی پک ذکر نهي ناغه تبیا مجمل وی وثانی مالیتا کذالک نحو الملح فی الکلام کلملح فی الطعام النحو فی الکلام کلملح فی الطعام دا مجمل لگا ادا یوشتوکی فکی جولمالک پری خود خواه وَسَغْرُهُ فِي سَفَعِي وَأَدْمُعِي کَلُّ آلِي دیو وی وَسَغْرُهُ دا غغا خُنَا وَأَدْمُعِي زماستر کې زما اوس کې دا دواړه چرواळी په صفاین په صفای کې کله آلې دا لکه دا, دا, دا مرغله رو پشاندی او صغره دا غاخونه بهو زمير مرجا سوکته د بیا د امیر صاحب نتا پوسوکي او صغره دا غاخونه واظمي او زما اوس کې په صفای په صفای کې کله آلې دا پسند مرغله رو دی زما اوس کی پرکیږي او داغه اخون خپل کیږي نو دلته ګوره وجه د سې به ذکر دا کنه دا ذکر دا کنه نو دې تم مفصل وای او چې وجه د سې به نی ذکر لکه انحو فی الكلام کلمل هی فی الدعامه نو دا نحوا دا د مال کې پسند دا وجه صدا وجه نه د ذکر وینقسم به اعتبار داتی انام مؤكد او تسبیق تقسيمي كي في اعتبار دا عداتو سرى إلا مؤكد مؤكد تا وهو ما حسفه عداتوه كي عدات حذف شى لكه هو بحر في الجودي يعني وهو كل بحر في الجودي ومرسل او بلا مرسل دا وهو ما لسى في... كذالك كي عدات حذف ني لكه هو كل بحر كرمان امير سيب لك درياب پشان سخوت كي و منل ماقکه د مع وضي پهفیحیل مشببه به ال مشببه او دا مواقت تشببي اغه ده چې په دی ک دا مشببه مضاد کې مشبه بهته لکه ورري هوتاببهسوبل غسې وقد چره زذهببل سیلی اولالو جل مع دا دویم مازیګر دی امیر صاحب اووا دی تللی دی دی سیمته چکار له ت دی اوسط اولهجز ور سره ناسد <سؤال> و تا پا مخابره و چه امیره سنگان لی نو ده جواب ورکم و ای ور ریح و طعب سبیل <سؤال> غسونه ده پا ما او دا بعد دا ده سره لوبه کوي دا بعد ای دا سره وقت جرا زهابو لسیلی او جارشوی ده دا د دا مازگر علالو جین المائی پسپینو زرو دا بوبانده یعنی دا مازگرین ور د سین په د او بو باندې لګي نو د مازیګر تشبيه ور کړی د سسر د سرودو سره او د د او بو تشبيه ور کړی د سپینو زرو سره ذهب الاصيله امازیګر چې پشان شان د سرودې دا جاری شوې ده علال جنل ماي په او بو باندې چې په شان د سپینو دي پیش په خبره کنا نو دینا د تشبيه موکد معلوميږي یعنی زهبون کل الاسیلو کل او الماو کل جین در طور خستا خبری دی گلاله خوش سڑا په خواری لگو گی